Bigarren unitatea, atarian, ezkondu egingo gara, bi. Gaino antzeko datuak gonbidapen guztietan oso antzekoak dira. Bai, lehenengo nor gonbidatzen duen. Bai, eta zertara, hori oso garrantzitsua da. Jakina, ondoren ospakizunan noiz non eta zeordutan izango den adirazti behar da. Eza? Eta? Eta abazkaria edo afaria non izango den. Hori oh, da rik baldin badago bukaeran jartzen da eta kito. Gehienetan konfirmazioa eskatzen da dena hobeto antolatua izateko, eta data noiz bidali den jakiteko. Nei baduzue datuak hartuko dizkizuet eta imprentakoari proba bat eskatuko diot. Beteezazuen fitxa hau, sinatu eta biharko prest izango duzue. Primean, orintxe beteko dugu. Hemen duzu. Mil esker,pian arte orduan! Orida, agur.